«А як до вас потрапив медальйон?» Перед війною мій дід купив його на аукціоні, а після відмовився повернути. Сказав, річ загубилася. Так би мовити, вкрав у держави, вклавши свої кошти. Дивно чи не так, Марго погодилася. «А хто інший?» «Цезаріон Пшибицький, номен нестіо, невідома особа». Мабуть, якийсь коханець. Цікаве обличчя. Єва стисла руки Марго, що тримали медальйон. Беріть. Дозвольте зробити приємність. І до чого це благання в очах? Незрозумілі дії, незрозумілі цілі. Вас, мабуть, дивує, для чого я вас запросила. Доволі. Марго звела очі і ще раз занурилася у плинну силу тишу. «У мене до вас несподіване прохання, Маргариту Олександрівну, тільки Бога ради, не відмовляйте одразу, якщо буду спроможна». Єва напружилася, зібралася говорити, навіть рота відкрила, але раптом встала і, вибачившись, вийшла з кімнати. Марго ще не стигла здивуватися, як вона повернулася з гітарою у руках». Краще заграйте, промовила тихо, поки я не шокувала вас. Таке незвичайне прохання посміхнулася Марго, беручи інструмент. І звідки вам відомо, що я граю? Читаю вас, просто відповіла Єва. Душу Маргориту Олександрівну, деяким здається, що це щось на зразок пурпання в білизні. Згодна, але цю здатність так довго виводили на підсвідомий рівень, що нині було б смішно намагатися її позбутись. Але ж мої книги – лише фантазії, а фантазії спираються на незвичайні символи і знаки, вони не підлягають правилам і логіці, як сни. Сни – це перевернуті відбитки дійсності, а людські фантазії – мнемічний баласт, вторинний продукт діяльності мозку. Я розглядаю їх як особистий вияв. І що бачите? Іва не вважала за потрібне відповісти. Я запропонувала вам заспівати, якщо ваша ласка. Марго обняла гітару і струни забриніли легкою сумною мелодією ще з її студентських років. Штучно меланхолійна, нежива, чи що. Ніби запахло дешевим шинком І очі обволокло тьмяним світлом Ну, звісно, що ще вона могла тоді писати Марго зненацька обірвала пісню Дивно, чомусь такі речі згадуєш цілком несподівано І головне безпідставно Ви, мабуть, знаєте, як важко розколоти діамант Ні, Марго не вловила її думки Людина багатогранна в цьому її унікальність. Одна грань не може бути гіршою за іншу. Вона лише частина цілого. І якщо від діаманту ще можна відколоти цю частину, то з душі не вилучити. Та й навіщо? У вас креативна уява, але даремно ви співаєте мені ті фірамби Єву Костянтинівну. Просто Єва. Ви любите романси? Знаю кілька. Знизала плечима Марго. Тоді на ваш смак. Романс вийшов краще, тепер війнуло смолою і теплом каміна, жіночими парфумами, сухими листям, ніччю. Гарно, мовила Єва, нахиливши голову. Ви, мабуть, теж граєте? Вже ні, стало важко співати, а в самій грі для мене немає сенсу. Я не такий віртуоз. А от на раялі можу зіграти. Вона глянула на зап'ясток. На жаль, іншим разом до мене має прийти лікар. Тоді що до вашого прохання, почала Марго. Єва знову напружилася і стисла долоні. За тиждень я їду звідси, до Лондона. Гадаю, вже не повернуся. Навіщо заздалегідь себе ховати? Єва обірвала її приреченим жестом. Я не маю сім'ї і друзів, але маю сина. Вона помовчала.